Al-haqqun al-rabbika falatakunanna minal mumtarim Yang hak itu dari Rabbmu Maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu Kita yakin akan kebenaran Islam Kita yakin akan kebenaran Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kita yakin akan kebenaran Al-Quran Dari awal sampai akhir Meskipun kita belum paham sebagiannya atau secara keseluruhannya Kul Sadaqallah, Katakan benarlah Allah Bagaimana Nabi yang mulia pernah bersabda, "Ma kharaja minni illa Tidak keluar dariku melainkan kebenaran, yang adalah kebenaran di atas kebenaran. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban nubarakan fiih. Kami yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyir rahmah wa alihi wa ashabihi wa mali tabahum bi ahsaril lahum yaumuddin wa ba'du salam jumat yang saya cintai ada salah satu firqah kelompok yang berkembang di negeri kita ini sejak 20 tahun lebih yang lalu yang ajarannya sangat sesat dan menyesatkan Bahkan Kalau kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Tidak ragu lagi bahawa ajaran mereka ini telah keluar dari Islam Walaupun mereka mengatasnamakan Islam Mereka adalah Orang-orang yang dididik oleh para orientalis Di negeri-negeri mereka 2-3 abad yang lalu para orientalis itu langsung mendatangi negeri-negeri Islam Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, dan seterusnya Mereka turun terjun langsung Merusak akidah dan amaliyah kaum muslimin Pada awal abad ke-20 Mereka telah mendirikan beberapa madrasah. Madrasah mereka yang tersebar di negeri-negeri mereka. Kemudian mereka mengundang abnaul Islam, anak-anak Islam ini untuk belajar ke negeri-negeri mereka. Inilah madrasah orientalis. Atau yang saya namakan dengan nama Yahudi Gaya Baru Selesai mereka menamatkan pelajaran Mereka belajar tentang Islam zamihim. menurut persangkaan mereka Kemudian mereka pulang ke negeri-negeri mereka Mengajarkan Islam kepada kaum muslimin Yang tidak pernah kita dengar Dari bapak dan kakek kita tidak pernah kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berkembang. Mereka pun membuat perguruan madrasah-madrasah kecil di negeri-negeri kaum Muslimin. Apa inti ajaran mereka? Dan ini tersebar di sebagian perguruan Islam Pertama Mereka mendakwakan Kesatuan agama Wi'idatul wujud Wi'idatul adiyan Wi'idatul adiyan Kesatuan agama Semua agama adalah sama Tujuannya adalah satu kepadanya tidak ada perbedaan antara Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu Sama semuanya Semuanya berada dalam kebenaran Ini ajalan yang sangat berbahaya Merusak dan membatalkan dan menghancurkan akidah seorang Muslim Di Dimana Rabbuna telah tegaskan tadi Inna dina andallahil Islam Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا dan أَقُرْرَضَ إِسْلَامَ sebagai agama bagimu وَمَيَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ huwa فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَوْسِرِينَ barang siapa yang mencari selain dari Islam maka tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat berkembang ajaran ini sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu di negeri ini dengan sejumlah tokoh-tokohnya kemudian sekarang mereka telah mempunyai anak cucu dan mengembangkan lagi ajarannya wihdatul adian kesatuan keagamaan ini yang kedua dari inti ajaran mereka memasukkan keraguan ke hati kaum muslimin untuk meragukan kebenaran islam meragukan kebenaran al-quran meragukan kebenaran sunnah meragukan kebenaran dakwah para sahabat ridwanallahu anhum jami'an mencaci maki para ulama kita dari generasi ke generasi sampai al-imam asy-syabi' al pun tidak luput dari caci maki mereka padahal rabbullah telah menegaskan kepada kita al-haqqul al rabbika fala takunanna minal mumtariim yang hak itu dari rabbmu maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu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 mereka memasukkan sedikit demi sedikit keraguan demi keraguan di dalam hati tasqiq di dalam hati seorang mukmin padahal kalau kita membaca Al-Qur'an di awal-awal Qur'an di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lam Mim zalikal kitabula la raiba fihi wadal muttaqin Alif Lam Mim kitab ini la raiba fihi tidak ada satupun keraguan tidak dimasuki satu pun tuduhan Tidak ada keraguan akan kebenarannya Tidak ada keraguan bahawa Al-Quran adalah kalamullah Tidak ada keraguan bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Utusan Allah Taala. Ta yang ketiga inti dari ajaran mereka Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil Ini adalah asas daripada ajaran Yahudi kerana itu Allah menunggu diri di kitabnya beberapa kali. Ya Ahlul Kitab. lima talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'adamun. Wahai Ahlul Kitab. Kenapa kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Mereka memasukkan ajaran-ajaran dari luar Islam ke dalam Islam. Salah satunya lah yang berkembang pesat di negeri kita adalah Natalan bersama. Ikut perayaan hari-hari keagamaan dari agama-agama yang lain. Dan lain-lain. Mereka memasukkan dalam peribadat, dalam keyakinan, dalam peribadatan, dalam ahlak, dalam muamalah. Lihat cara bermuamalah kita. Penuh dengan yang haram. Lihat bank-bank konvensional yang ada ini. Ini adalah bank-bank ribawiyah. Orang pertama yang membuat bank konvensional adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Yang keempat inti dari ajaran mereka adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah sedikit demi sedikit untuk menuju kepada kemutlakan. Tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita lihat seorang mahasiswa di salah satu perguruan Muslim dia terkusola meninggalkan solat bukan karena malas, tapi karena keyakinan memang solat tidak wajib. Wa innalillahi wa inna ilayhi raji'un. مده مدهن خطبا ايدي برمنفاة بقى خاطبا الجماعة اللهم اقفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذب النار والحمد لله رب العالمين